а й взявши мене якось уранці за руку, привів на парплав, і ми поїхали в Стамбул. Біля мосту ми сіли у файтон, котрий возив нас дуже довго крутими дорогами, повз якісь базари, і привіз врешті до воріт великого кам'яного будинку. Це була так звана школа сестер, куди мене мали ув'язнити на десять років. Нас запросили в якусь темну кімнату поруч дверей, Вікна там були запнуті, а вікониці з надвору зачинені. Про все було домовлено, мабуть, загодя, бо невдовзі до кімнати увійшла пані в чорному і, нахилившись, уважно подивилася на мене, а потім погладила по щуці. Криси її білого капелюшка, мов крила якогось придивного птаха, торкнулися моїх кіз. Пам'ятаю, що як тільки я переступила поріг цієї школи, почалися й мої пригоди. Поки батько розмовляв з сестрою-директрисою, я кинулася нишпорити по всій кімнаті. Аж поки не побачила яскраво розмальовані вази. Мені закортіло помацати пальцем яскраві малюнки на вазі. Та коли я доторкнулася до неї рукою, ваза впала і розбилася на череп'я. Батько схопився, забрязкав шаблею і знічений, вхопив мене за руку. Сестра ж директриса, а це їй належала ваза, навпаки, усміхнулася і замахала батькові руками, щоб якось заспокоїти. Та окрім вази, скільки ще всього мала я розбити в цій школі? Мої пустощі тривали й тут. Ці сестри або насправді мали янгольське терпіння, або ж ставилися до мене з симпатією. Бо інакше зносити мою наругу було неможливо. Я не тільки молола на я... уроках язиком, а й ходила по класу. По сходах я теж ходила не так, як всі. Заховавшись десь, я чекала, поки всі перейдуть, а потім плигала на бильце, мов на коня, і летіла вниз. У шкільному саду стояло якесь сухе дерево. Я тільки шукала нагоди, щоб опинитися на ньому, і сиділа там до кінця перерви. Незважаючи на погрози, я так плигала з гілки на гілку, що одна вчителька якось вигукнула «Хіба це дитина? Це ж Чаликушу!» З того дня моє справжнє ім'я всі забули і почали називати мене Чаликушу. А потім, хто знає як, почали мене звати Чаликушу і в родині. Справжнє ж моє ім'я – Феріде, притримували, мов, святковий одяг, тільки про офіційні випадки». Та це ім'я мені й самій подобалось, навіть було доречне. Варто було комусь поскаржитись на мене, як я енергійно знизувала плечима, мовляв, а що я зроблю? Та хіба від чолику шу, можна чекати чогось іншого? Час від часу в школу приходив священник. Він носив окуляри і мав маленьку, мову, козла борідку. Я настригла соловий собі кіс і приклеїла їх до бороди. Коли священик дивився в мій бік, я затуляла бороду руками. Та ледь він одвертався, як я починала кивати, мов піп, бородою, від чого дівчата аж заливалися сміхом. А священик ніяк не міг торопати, чого вони сміються, отож сердився ще дужче й починав кричати. Раптом я глянула у вікно, яке виходило в коридор, і побачила, що за мною стежить сестра директриса. Я розгубилася. Але знаєте, що зробила? Нагнула шию і приклала пальця до губ, дала знак цсссссссссс, а потім поцілувала пучку і послала той поцілунок сестрі. Ця сестра мала в школі найвищу посаду. Всі виховательки, навіть найстарші, молилися на неї, мов на Аллаха. І незважаючи на такий авторитет, ця дама тільки всміхнулася, адже я просила її поділити мою вину перед священником. Вона ніби боялася, що зайде до класу і втратить статечний вигляд, отож тільки посварилася пальцем і зникла в темному коридорі. Та іншого разу вона впіймала мене тоді, коли я збирала в їдальні недоїдки і складала їх у кошик для паперу, який нишком винесла з класу. Суворим голосом директорка кинула мені. «Феріде, ходи сюди! Що ти робиш?» Те, що я робила, не здавалося мені лихом. Я глянула і прямо в вічі. Хіба давати їжу собакам це погано? Яким собакам? Яку їжу? Тим, що на руїні живуть. Ах, сестро, якби ви знали, як вони радіють, коли побачать мене. Вчора ввечері вони зустріли мене ще на розі і почали крутитися навколо. Я їм кажу: "Почекайте, що з вами? Все одно не дам, поки не дійдемо до звалища". Але ж хіба ці тварини розуміють слово? «Мало мене не повалили, а я вперто не хотіла давати їм на вулиці, затиснула кошик між ногами і усе. Ще трошки, і вони б мене розірвали. Слава Всевишньому, йшов бублейник та порятував мене». Директорка слухала, пильно зазираючи мені в очі. «А як ти вийшла на вулицю?» Перелізла за пральною паркан. «Та як ти посміла?» Ухопилася директорка руками за голову, наче почула страшну звістку. «Не хвилюйтеся, сестро, дувар не Ну, а потім, як же ви думали, сторож на воротях не випустить мене. Один раз я його, правда, обдурила. Кажу, тебе сестра Тереза кличе, а сама вибігла. Тільки не викажіть мене нікому, бо знаєте ж, як голодним собакам». «Дивні люди наші сестри». «Якби це сталося в якійсь іншій школі, мене б посадили в холодну, або ще якось покарали б». Директорка ж присіла, і ми глянули одна одній в очі. «Захищати звірів – це гарна справа, але не слухатися – це вже зовсім інше. Залиш, кошик, я скажу сторожові, щоб він сам відніс недоїдки собакам». «Мабуть, ніхто в житті не любив мене так, як ця жінка». Її методи виховання на мене діяли тоді не більше, ніж вітерець на скелю, і було схоже, що вони зовсім не вплинуть на мій неприборканий норов. Та з часом, боюся, вони помало проникнуть в мою душу і залишать там свої сліди, а тоді важко буде їх стерти, бо посіються там невигойне хворобливе співчуття і ніжність». «Так, я справді була дивна дівчинка». Мене важко було зрозуміти. Я чудово вивчила характер усіх вчительок, переконалася, що на них найдущі діє, і приготувалася катувати. Була в нас, наприклад, стара і дуже богобоязлива викладачка музики сестра Матільда. Коли вона звертала свої повні сліз очі до Святої Марії і молилася, я, щоб дійняти сердечну вчительку, Показувала на мух, які літали перед образами, і казала «Сестро, нашу любу матір провідали янголи!» А ще одна наша вихователька страшенно любила чистоту й порядок. Проходячи повз неї, я з усієї сили струшувала перо, буцімто гнівалася, що воно не пише, і сніжно-білий комірець бідної сестри рябів чорнильними плямами. Інша ж сестра боялася різних жуків та комах. Я знайшла в книжці кольоровий малюнок Скорпіона і вирізала його ножицями. Потім впіймала в їдальні великого Гедзя, приліпила йому на спину той малюнок. На вечірньому уроці я придумала якусь зачіпку, щоб підійти до вчительки. І залишила Гедзя на кафедрі. Поки сестра розмовляла зі мною, Гедз почав повстий. Нараз бідна дівчина побачила при світлі гасової лампи, як страшний скорпіон, розставляючи клешні і видригуючи хвостом повзе прямо по кафедрі і завиріщала на всю кімнату. Потім ухопила лінійку і щосили ляснула нею Гедзя. Потім притулилася спиною до стіни, вхопилася руками за обличчя і на мить знепритомніла. Тої ночі я довго крутилася в ліжку – Лягала то так, то сяк, але заснути не могла. Адже мені сповнилося 12 років, і я вже мала якесь почуття сорому і совісті. Я не могла забути того, що зробила вчительці. До того ж я розуміла, що мені це не минеться. Вранці мене виключать на допит, і хто знає, що буде. Увісні я кілька разів бачила сестру-директрису. Насупившися широко, розкривши очі, вона наступала на мене і кричала. Наступного дня перший урок минув без пригод, а коли закінчувався другий, прочинилися двері, вивійшла одна сестра. Вона сказала щось пошепки вчительці, а потім кивнула мені, щоб я йшла слідом. Жах! Згорбившися, прикусивши язика, я підтюбцем побігла з класу. Дівчата хихотіли, а вчителька потихенько стукала лінійкою по кафедрі і просила зосередитись. Невдовзі я вже стояла в кабінеті директриси. Але що це? Її обличчя зовсім не скидалося на те, яке я бачила у вісні. Мені навіть здалося, наче то не я, а вона затіяла ту шкоду із скорпіоном, від якої вчителька аж не притомніла. На сумному обличчі директриси Тримтіли губи. Вона взяла мене за руку і ледь наблизила до себе, наче хотіла обійняти. Але відпустила мої пальці і сказала, «Феріде, дитино, маю тобі щось сказати. Тяжка звістка. Твій батько трохи хворий. Я кажу трохи, а він, здається, дуже». Вона перебрала в почках якогось листа, Здається, їй тяжко було вимовити все до кінця. Нараз вихователька, котра привела мене сюди, затулила обличчя хусткою і вийшла. Я зрозуміла все. Мені хотілося щось сказати, тільки ж язик не слухався. Геть, як у сестри директриси. Я повернулася до відчиненого вікна. Між гілям у Асоні шугали ластівки. Раптом мене охопила якась жвавість. «Я все зрозуміла, сестра. Не журіться. Що ж робити? Всі помремо?» Директриса притисла мене до грудей і довго не відпускала. Незабаром до пансіону приїхали мої тітки, хоч того дня відвідини не було. Вони просили, щоб мене пустили додому, але я сама відмовилась, мовляв, скоро екзамени. Хоч якнаправду я не дуже на них і зважала, аби шкетувала того дня чи не більше, ніж завжди. Та так, що на вечірньому уроці мене почало палити. Я склала на парті руки і лягла на них головою, як це роблять ледарі. Отак і заснула, навіть не вечерявши. Літні канікули я провела в коз'ятаги, на віллій кітки Бесіме. З тотешніми дітлахами мені не дуже хотілося знатися. Двоєродна сестра Неджміє – Мовчазна й хвороблива дівчинка не злазила з материних колін. В цьому вона з своїм братом Кямраном була однакова. Слава Богу, там жило багато переселених з Балкан. Їхні діти сходилися до нас у сад, і я вже шаленіла, як хотіла, аж до вечора. Але невдовзі моїх бідних друзів стали зустрічати вкрай погано. Садівникові було наказано вирядити їх за двері. Правда, на маленьких добровольців ця образа не подіяла, і вони знову почали приходити та виманювати мене з двору. А вже на волі бродили ми полями та лазали через паркани і крали садовину. До дому я поверталася вже як поночіло. Обличчя моє було все в плямах, і я марно намагалася подряпаними руками затулити дірки на сукні. Тітка, побачивши мене, мало не рвала на собі коси і наводила як приклад нечміє, котра тільки те й робила, що роздявляла свій рожевий ротик та позіхала. А пухнасте лискуче волосся її робило ще більш схожою на ледачу кішку. Іншим зіцем гречності і начитаності, шляхетності і делікатності, і ще Бог знає, яких достойностей, був кемран. Що ж до нечміє, то хай би, Врешті-решт м'якенька, тепла, попеляста кицька. Не злазить з матерених колін. Загалом я не могла заперечити собі, що дівчата саме такими і повинні бути. Але ж цей двадцятирічний Кемран, Кямран, у якого над тоненькими вустами вже й вуз посіявся. Кямран носив шовкові шкарпетки і замшеві черевики. І коли він ступав своїми маленькими, мову жінки, ніжками, то так і гнувся у стані, мов гілка. За коміра ж виглядала довга біла шия, що робило його вже остаточно схожим більше на дівчину, аніж на юнака. І це дратувало мене. Кров у мене закипала, коли наші родичі та гості одне перед одним вихваляли всі чесноти мого кузена. А я скільки разів пробігала повз нього, стільки й штовхала, тільки прикидалася, ніби спіткнулася. Я шматувала його книжки та шукала нагоди, щоб вчепитися в нього. О покірний рабе, виношувала я в собі погрози, хоч на мить, не будь мертвим. Ти ж панна, ось скажи мені щось погане, і я, мов кішка, вхоплюся за твою шию і повелю тебе додолу в куряву. Я вирву тобі чуба, видряпаю тобі твої зелені гадючі очі. Я згадувала той день, коли камінь упав йому на ногу і тремтіла від задоволення й ненависті. Але він вважав себе вже дозрілим чоловіком і, поглядаючи на мене згори своїми насмішкуватими підступними очима, питав: Феріде, доки ж ти будеш поводитися, немов маленька? А ти, доки будеш такий безвольний і ніжний, доки твої манери будуть такі вишукані, ти ж не дівка перед сватами. Цього я йому, звичайно, не казала. Чотирнадцятирічній дівчинці не гоже в'їдатися на юнака, що так чемно зустрічає її непристойні вчинки. Вряди годи мені так і хотілося нагородити йому чогось такого, але я затуляла рота і тікала десь в закуток саду, щоб там же в волю вилаяти його. Якось дощового дня Кемран та кілька наших родичок сиділи на нижньому поверсі, і розмовляли про нові моди. Жінки хотіли, щоб Кемаран висловив свою думку про кольори зимового вбрання, яке вони собі мали замовити. Я ж сиділа, висолопавши язика в кутку, і латала драний рукав, але більше поглядала туди, бо вся моя увага була прикута до товариства. Врешті я не витримала і зареготала. – Чого ти смієшся? – запитав кузен. – Так, згадала щось. «А що?» «Не скажу». «Ось не манірся. Все ж одно скажеш. Такий язик, що вимеле». «Коли так, то не гнівайся. Ти розмовляв із жінками про вбрання, і я подумала, помилився, Аллах, з тебе така дівчина була б. Тільки, щоб не твої роки, а так тринадцять, чотирнадцять». «Гаразд, а далі що?» «А ти, що я ось одну дірку зашила, а вже поколола пальці». І тому чоловіком повинна бути я, так років 22. Ого, а тоді що? А тоді волою Аллаха і пророків я взяла б тебе за себе. От що. В хаті гримнув регіт. Я підняла голову і побачила, що всі дивляться на мене. Феріде, але ж це й тепер можна зробити, спробувала дотепно висловитись одна з жінок. Яким чином? запитала я, широко розкривши від подиву очі. «Яким? Виходь за кем рана. Він порядкуватиме твоїми туалетами, дірки зашиватиме, а ти вестимеш справи поза домом». Я гнівно схопилася на ноги. Сердилася я найдужче на саму себе, бо ніяк не могла спромогтися на слово. Я взагалі не майстер молоти язиком, а тут мою всю увагу прикувала ще й ця підла дірка на шитві. Тоді я почала давати відкоша. «Може, ваша й правда, тільки, мабуть, не з медом буде Кямранбеєві. Не доведе, Аллах, почнемо в хаті сварку. Що буде тоді з кузеном? Думайте самі». «Гадаю, не забули, як я забила йому каменюку ніженьку?» В кімнаті знову вибухнув регіт. А я статечно дійшла до порога, а потім сказала. «Даруйте мені. Чотирнадцятирічній дівчинці сором так поводитися». Та ви вже вибачайте. І я задріботіла по дерев'яних сходах, грюкнула дверима своєї кімнати і грудкою впала на подушку. Внизу все ще сміялися, може, із мене? Гаразд, встигну поквитатися. А таки непогано було б одружитися з цим кемераном. Бо роки минають, а я все втрачаю нагоду помститися. Одруження це, вважай, єдина можливість поквитатись. По літніх канікулах наша школа нижком вирувала, і той нурт тривав ще місяців з три, аж поки надходили екзамени. Ще весною на Великдень наші 14-річні дівчатка-католички йшли до першого причащання. В довгих із білого шовку сукнях, схожі в своїх покривалах і стюлю на наречених, вони вінчалися з Ісусом. Церква сяїла вогниками свічок, Грав орган. Духмяні пахощі весняних квітів змішувалися за поморочливою гіркотою ладану і столітника, і в цьому тумані заручини видавалися чимось гарним-гарним. Шкода лише, що мої подруги були вірні синьокому з восковим обличчям Ісусові тільки один день. На канікулах вони міняли його на першого ліпшого юнака, а той на кількох одночасно. Коли ж дівчатка поверталися до школи, то везли у валізках вправно заховані листи, фотокартки, квіточки і ще бог знає що. Я знала й про те, що вони розмовляють про них, коли бродять по двоє і по троє в нашому саду. Справді ж не важко було здогадатися, що під золотисто-барвистим листячком з образами пророків та ангелів яких дарують найбогобоязливішим та найсносливішим дівчаткам, сховано фотокартки хлопців. Від моїх очей не могло сховатися й те, як дівчатка, забившись десь у куточку, нашіптувала одна одній про свої пригоди. Та так тихо, що навіть комахи того не почули б. Такої осінньої пори дівчатка ходили не інакше, як по двоє чи по троє, наче хто їх пов'язав. Тільки я сердечно, і в класі, і в саду, сама та й сама. Бо дівчатка ледя то до них підходила, одразу ж полишали своє нашіптування, вони обминали мене більше, ніж виховательок. Запитайте, чому? А через те, що я була язиката. Казав же бородатий дядько, що в моєму роті нічого не всидить. Коли я, наприклад, помічала, що котрась із наших школярок обмінюється з якимось хлопцем через паркан квіткою то починала гукати на весь сад, як ота оповісниця. А все тому, що такі історійки мене страшенно дратували. Хіба можна забути, як одного зимового вечора ми виконували в класі домашнє завдання? Мішель, учениця дуже старанна, попросилася в учительки сісти на задню парту, щоб пояснити своїй, не дуже здібній подрузі, урок із історії Риму. Усі працювали мовчки, Аж це почулося хлипання. «Що сталося, Мішель? Чому ти плачеш?» Повернулася вчителька. Мішель закрила обличчя руками, мокрими від сліз. Замість неї відповіла я. «Мішель схвильована поразкою карфагинян. Через те й плаче». У класі гримнув сміх. «Отже, дівчатка мали рацію, що не приймали мене до гурту» а воно ж не так уже й приємно, коли тебе цураються та й позирають, як на пустомелю. Адже я була вже доросла, мені минуло п'ятнадцять років. Наші матері у такі літа вже були заручені, а бабусі, задумавши бажання, бігли вийю до крениці і занепокоєно молилися. «Боже, поможи, сиджу в старих дівках!» Я ще й досі була невисока на зріст». Сердитим норовом я теж не скидалася на дорослу дівчину, та моє тіло вже налилося, а обличчя розквітло якимись дивними барвами. Бородатий дядько час від часу перестрічав мене і, взявши за руку, вів до вікна, а там пильно вдивлявся своїми короткозорими очима мені в обличчя і казав «Дівчино, та ж у тебе шкіра, мов шовк, і личко як сяє, ця краса не зів'яни ніколи». «Що ти, голубе, кажеш?» – думала я собі, зазираючи в люстерку. Мені здавалося, що звідті ля виглядає лялька, як ото з вітрини універмагу в боммарше. Хіба такою має бути дівчина? Я ж наче дзига, товста й мала, а на лиці мені наче квачиком хто поквецяв. Я показувала самі собі язика, мружила очі, і мені було смішно і весело. Я взагалі любила канікули, але великодні найдужче. На ці два тижні я їздила в Коз'ятаги, там якраз достигали черешні. Вони росли у великому саду вздовж усієї вулиці. І гіля аж гнулася від ягід. Я дуже любила черешні. Цього півмісяця я, мов, горобець, жила самими ягодами і не поверталася до школи доти аж поки десь, хай навіть на верхівках черешень, Лишалася хоч одна ягідка. Якось надвечір сиділа я ж на верхівці черешні і їла ягоди. Кісточками ж ціляла якомога далі. Це мене бавило. І треба ж, щоб одна кісточка влучила в ніс нашому старому сусідові, що саме йшов вулицею. Він спершу не второпав, що воно таке. Розгублено озирнувся, а глянути вгору й не додумався. І якби я промовчала, може, б він мене й не помітив би. Подумав би, що то пролітала пташка, та й випустила ту кісточку. Але я не втрималася і зареготала, дарма що мені було страшно і соромно. Дідусь побачив, що верхи на гілці сидить дівчина, мов лошиця, та ще й нагапно сміється. І брови старого так і насупилися. Браво, ханим, вигукнув він, гнівно блимаючи очима. Такий великий пані не слід такого робити. Я ладна була провалитися крізь землю. На моїй білій шкірі виступили, які хочете барви. Дарма, що так можна було впасти додолу. Я склала руки на грудях, притиснула їх до моєї шкільної сорочки і легенько схиливши голову, промовила «Вибачте, беєфенді, я ж не нароком, це через мою неуважність». Такий жест я запозичила в сестер та богобоязливих учениць. Так вони молилися на Марію або на Ісуса. Вплив цього жесту я не раз перевіряла. Та й зрозуміло, якщо вже він задовольняв матір Божу та її сина, то цього дідуся мав розчулити й поготів. Моє передбачення справдилося. Сусіда полагіднішав. Його підкупило тремтіння в моєму голосі і лицемірство – Отож, він хотів отказати якимось приємним словом. «А чи не думаєте ви, що з часом така неуважність може завдати прикрощів?» Я чудово розуміла, на що він натякає, але зробила здивовані очі і запитала. «А цікаво чому, ефендім?» Старий приклав до чола руку, щоб затулити очі від сонця, і уважно дивлячись на мене засміявся. «А може я вагатимуся брати вас, наприклад, моєму синові за наречену, чи ні?» Я засміялася. «О, тут би, Ефенді, я можу бути спокійна. Ви мене не вибрали б, якби я навіть була дуже вихована». «А що таке?» «Бо лазити по вишнях та вціляти кісточками – ще не найбільший мій гріх. Головне, що я небагата, а я чула, що убогі дівчата тепер не в пошані». Та ще я й не гарна, а це ще більше лихо, ніж убогість. Ці слова старого розвеселили. А хіба ж ти дитину не гарна? – запитав він. Ви собі як знаєте, – одрубала я, – а мені моя краса відома. Хіба такою мусить бути дівчина? Вона повинна бути високою, білявою, з блакитними або зеленими очима. Дідусь, видно, колись був паливода. Глянув на мене якось дивно і сказав вже не тим голосом, що раніше. «Ай-гай, дитино, чи в твоєму віці розуміти, що таке оця краса, та складати собі ціну?» «Та нехай вже! А як тебе хоч звати?» «Чаликушу!» «А це що за ім'я?» «Пардон, але так мене називають в пансіоні. Взагалі-то моє ім'я Феріде. Таке саме кругленьке і непоказне, як і я». «Ферідеханим, запевняю вас, що ваше ім'я таке ж саме гарне, як і ви. Якби мені знайти таку, як ви, моєму синові?» Не знаю чому, але мені так сподобалося розмовляти з цим добрим, лагідним чоловіком. «Тоді я матиму можливість ціляти кісточками ще в когось?» – запитала я. «Звичайно, звичайно, без сумніву. А тепер дозвольте пригостити вас ягодами». Ви мусите покуштувати їх, щоб довести, що пробачаєте мені. Одну хвилинку. І ямов білка почала плигати з гілки на гілку. Старий сусід аж очі затулив рукою. Боже мій, віття ж кричав він. Ще я й винен буду. Перейдеха ним, впаде теж бо. Та я його заспокоювала. Не бійтеся, я так звикла падати, що. Ось, якби ми і справді породичалися, то ви побачили б у мене на скроні шрам. Якраз його й не вистачало до всієї моєї вроди. Боже, дитино, та впадеш же! Все, все, ефендім, все. Тільки ж я, як я їх вам передам зараз? А, ага, придумала. Діставши з кишені хвартуха хусточку, я зав'язала в неї черешні і гукнула. Не бійтеся, хусточка чиста! «Я ще не встигла витертанеє носа. А тепер, будь ласка, ловіть, щоб не впало додолу. Раз, два, три!» Старий з несподіваною спритністю упіймав гостинця і сказав «Дуже дякую, але як же я вам передам назад хусточку?» «Пусте, хай це буде вам моїм подарунком!» «Та ні! А чому? Окрім всього, в цьому щось є!» Невдовзі я повернуся в пансіон, а в нашій школі так повелося, що дівчата на канікулах повинні пофліртувати з молодими людьми. А коли з'їжджаються до школи, то одна одній розповідають. А я й досі цього ще не зробила. То дівчата мене ще й за дитину вважатимуть. Так, вони не сміють казати нічого, але поза очі це вже напевно сміються. Та цього разу я не дамся». Приїду й ходитиму мріяна, наче ношу якусь таємницю. Та ще й схиливши голову, журно всміхатимусь. Дівчата питатимуть, чалику що з тобою діється? А я їм так, нічого, що б то мені було. Та вони не повірять і чеплятимуться ще дужче. Тоді я відповім, заприсягніться, що нікому не скажете. Та й придумаю їм якусь побрехеньку. «Яку ж?» «Знайомство з вами мені допоможе. Це буде так. Зі мною фліртував високий блондин. Я, звичайно, не скажу, що ви вже сивий, хоча ви замолодо, здається, були білявий. О, я добре знаю дівчат. Вони запитають, про що ви розмовляли?» А я їм відповім, теж заприсягнувшись. «Він стояв по той бік дувару і сказав, що я красуня». А що я вам подарувала в хусточці ягоди, розповідати не варто. Я скажу, що подарувала вам хусточку. Ось так. П'ять хвилин тому ми старим сусідом були мало не посварилися, а зараз сміялися і на прощання помахали одне одному рукою.